اللهم صل على الله وعلى الدايه والسالك المعين دعاء الانسان من هو بعده واسكنه وعند الله العدل ومنه الرحمه فالأراضح للنهور لأنه لا يوجد حسيثاً إلى المعرفة التي تأتي الثالث كمير الفلاحة أحمد الله شنك الوصف الرحيم إنه الرحل الرحيم الحمد للذات الرحيم الرحل الرحيم ما هي اليوم بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّمَا الْجَهَالِ فَلَمْ تَشْهَدْنِ وَلَمَّا أَرَادَ الْجَهَالِ الْجَهَالَ فَلَمَّا أَرَادَ الْجَهَالَ الْجَهَالَ فَلَمَّا أَرَادَ الْجَهَالَ الْجَهَالَ فَلَمَّا أَرَادَ الْجَهَالَ الْجَهَالَ حظ لله من عالمين صدوا على رأسنا محمد صدوا على جديد من محمد اللهم عبد على محمد وعلى آمه المحمد والرسيل والسليم عارفنا من جلمات الرحمن وعطلنا من مواري الرحمن سُبْعَانَيْهِ عَلَّمَ عَمْدُ لَشَيْءٍ لِلَيْءٍ عَدِيْءٍ يَا الْأَمَرَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهَا جَرَةٍ عَلَيْءٍ السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله سيد العلم أحمد هو الأسواف هو الأسعين ونفتي على الذين Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala yang dirahmati dan diberkati oleh Allah, sebenarnya kita berada dalam bulan Sya'ban yang berkat. Kita dahulukan pengajian ini dengan zikir Sya'ban kita baca lima kali sama-sama la -sama. ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din wa law karihal kafirun la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahu ad-din karihal kafirun La ilaha illa Allah wa la na'budu illa iyya huwa al-muqallibin lahu al-din wa law al-kafirun لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وملسنا له السنا ولو الكافرون لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه وملسنا له السنا ولو كره الكافرون Zikir yang tersebut dalam bulan Sya'ban ini adalah dibaca tiap-tiap lepas semayam Fardu tiga kali. Yang mula-mula berzikir dengan zikir yang tersebut ialah Nabi Musa AS. Kemudian Nabi SAW menyatakan barang siapa yang berbuat sebagaimana Nabi Musa iaitu membacakan dikir Sa'ban itu pada tiap-tiap lepas yang fardu Allah angkat 300 darjat Allah Ta'ala beri 100 kebajikan Allah Ta'ala hapuskan 100 dosa jangan dilupakan Sa'ban masih ada lagi dan jangan dicuaikan kerana Sa'ban bukan selalu datang dia datang setahun sekali sahaja dan kalau boleh sehari semalam 1,000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 La ilaha illallah illallah ya ummu lisina lahu al-deen wa law karihal kafirun Kalau 100 tu tak boleh minta mati lagi bagus daripada hidup pun tak guna macam binatang makan minum tidur berak kencing cari makan lebih baik minta mati lagi selamat kalau sampai besok petang tak boleh baca 100 tu Besok lepas asar Ya Allah matikan hamba Sudahlah hidup pun dah tak guna Serupa dengan hayawan Boleh? Besok petang kalau tak boleh baca 100 Minta mati Mudah-mudahan besok adalah yang mati Hidup pun dah tak guna Tak ada ibadah Tak ada amal soleh ya, Asyik makan, minum, tidur, cari makan macam itulah belas-belas tahun puluh-puluh tahun diberi panjang umur oleh Allah Ta'ala tetapi bukan panjang ibadah bukan panjang taat, ah, tetapi panjang maksiat panjang dosa panjang kejahatan wal-iyah siapa-siapa yang banyak membaca la ilaha illallah wa la na'abudu illa iya mu'lisina lahuddin walau karihal kafiru Allah beri limam pada orang itu. Yang pertama Allah beri sarok. Sarok itu bahasa Melayunya kemuliaan. Siapa banyak berzikir dengan zikir yang tersebut, Allah beri kemuliaan. Maka orang itu mulalah mencari kemuliaan pada sisi Allah. Ha. Nah. Dengan mentuati Allah Dengan pergi ke rumah Allah Dengan membaca kitab Allah Dengan berpegang teguh dengan ugama Allah Itu semua mulia Siapa-siapa yang tak baca jikir itu Dia tidak mencari kemuliaan pada sisi Allah Tetapi yang dia cari Ialah kemuliaan pada sisi orang Dua Allah Ta'ala beri ulun Ketinggian Siapa berjikir dengan jikir itu Maknanya meningkat imannya, islamnya ta'atnya, takwanya amal kualianya, ibadahnya tauqidnya, makrifatnya semua meningkat hati yang ditekan, makin tinggi tinggi, tinggi, tinggi macam tu ha, kalau tidak baca zikir tu macam inilah tidak boleh tinggi sumayam tak boleh tinggi, sadakwah tak boleh tinggi, ibadah tak boleh tinggi islam tak boleh tinggi walaupun sudah merdeka 50 tahun tetapi Islam tak boleh tinggi undang-undang Islam tidak ditinggikan oleh umat Islam di Malaysia bukan saja di Malaysia di Mesir di Indonesia di mana juga umat Islam tidak mau meninggikan Islam sebab mereka meninggalkan zikir dalam bulan Syaban laa ilaaha illallah wa laa na'budu illaa iyaa mu'liseena lahu ad-deen wa law tuan-tuan pun belum baca lagi zikir tu sejak awal Saban sampai malam ni belum fikir lagi seorang pun belum ada ha. kenapa? kerana lalai, kerana cuai kerana tidak tahu membuatkan tidak meningkat-meningkat iman tidak tinggi sebab itu Allah Ta'ala kata wa'antumul a'laun inkuntum mu'minin kamu akan menjadi orang yang tinggi Jikalau kamu benar-benar beriman ha, Jadi orang-orang yang berzikir dengan zikir lah, Imannya tinggi ha, Sebab itu kita tak boleh naik Naik katil boleh ha, tu. Naik katil boleh ya, Orang tua tu pun merangkak-rangkak naik katil ya? ha, Tapi nak naik ibadah tak boleh Nak naik to'ah ta tak boleh Naik naik amal falih tak boleh Baca lah zikir tu Jangan lalai, jangan cuai, jangan malas. Ba' birron kebajikan. Siapa-siapa yang berzikir dengan zikir yang tersebut Allah memberikan kebajikan kepada orang itu. Kalau orang tu tidak berzikir dengan zikir yang tersebut, Allah beri dua juga. Kebajikan pun bagi, maksiat pun bagi. Lagi. Tapi orang yang berzikir dengan zikir yang tersebut, Allah beri kebajikan tadi, tidak beri kejahatan. Ha, macam mengaji ni kebajikan, sembahyang jama'ah kebajikan, sembahyang sunat kebajikan, apa juga yang mengikut Islam dinamakan kebajikan. Merdeka kita ni tidak dinamakan kebajikan. Sebab merdeka yang tidak dapat keridoan Allah. Sebab kita dipahamkan merdeka tu cuma bawa bendera aja Puluh kilih ke daerah kebarung. Pasang bendera aja Itu yang kita dipahamkan macam tu. Merdeka! Merdeka! Merdeka! Ha, macam tu saja ha, yang dipahamkan perbarisan menyambut kemerdekaan pesta-pesta perayaan menyambut kemerdekaan itu yang dipahamkan kepada kita sebenarnya kemerdekaan itu telah diberi contoh ha, oleh Nabi saw bapa kemerdekaan yang tulen yang sejati yang hakiki Ialah Nabi Muhammad saw yang lain itu penipu Bukan bapa kemerdekaan yang sebenar penipu, pembohong, pendusta. Sebab kemerdekaan itu tidak dapat keriduan Allah. inilah Allah tidak beri kebajikan dalam kemerdekaan. Dalam kemerdekaan kita tu Allah tidak beri kebajikan. Walia bilah. Ya. Apa Nabi buat? Untuk memerdekakan Nabi menunjuk, Nabi mengajar, Nabi memimpin. Cara mana Nabi menunjuk dengan syarean, meng meng mengajar mengajar syarean, ya. Nabi memimpin dengan syarean, dengan ugamu Allah, sehingga manusia pada masa itu yang tidak merdeka. Jadi merdeka <compteaisama> Salah satu daripadanya Mereka bebas Mereka lepas Dari kekafiran kepada is Kepada Islam Kita daripada Islam Kepadakah? Kepada kape Haa, contohnya 50 tahun Dengan kape Aja Hakim-hakim di Malaysia ni semua menjalankan hukum kafir. Bukan saja hakim sewel, kodi-kodi, -kodik, mukti-mukti juga menjalankan hukum kafir. Tiada menjalankan hukum islam. Apa itu merdeka? Apa itu merdeka? Tuan-tuan tak berani jawab. Sebab tuan-tuan pun belum merdeka. Belum membebaskan diri Daripada cara hidup kapir Kepada cara hidup Islam, Islam. <laughs> Macam tu. Banyak cara hidup kita ni Yang ikut kapir Kita enggan juga malas juga Tak mahu juga tak juga Ikut Islam Berarti kita belum nak bebaskan diri Daripada kekapiran kepada Islam Kepada Islam masuk neraka juga kita ni Tuan-tuan Waliyadu Bila Merdeka tapi masuk neraka. Ha. Macam kita ni pun masuk neraka lagi. Banyak yang kita tidak mau bebas, tidak mau lepas daripada sistem-sistem kaper kepada sistem Islam, sistem Allah, sistem Rasul, sistem Al-Quranul Karim. Ada nambah tak? Yang kehidupan kita masih lagi dibelenggu oleh sistem Yahudi, sistem Nataral. Ada nambah tak? Cuma buat-buat tidak nam Tidak nampak Wal Nak sampai bila? Yang kita buat-buat tak nampak Sampai kita mati Kalau sampai kita mati berarti Kita tidak bertawabat Tidak bertawabat akan diseksa Diazab oleh Allah Ta'ala Astagfirullahaladzim Kita boleh setuju Nak diazab, nak diseksa Inna azabila syadid. Seksa kok itu sangat pedih kata Allah. Kita boleh mampu, boleh tahan dengan seksa yang pedih itu. Walaiknya Azubillah. Jadi huraian merdeka ni kalau tuan-tuan nak dengar secara terperinci. Datang ke Mesir Batu seberang Perai pada 31 hari bulan Ogos. Saya diundang untuk menghurai mengenai dengan kemerdekaan yang diridah oleh Allah SWT. Adakah kemerdekaan yang kita capai sudah 50 tahun itu Allah ridah atau tidak ridah? Kita tengok kitab. Kita tengok Quran. Ha, kalau Quran kata betul lah maka Allah rida kalau Allah Taala tak, tak Allah Taala dalam Quran mengatakan tidak betul ya maka kemerdekaan yang kita capai 50 tahun itu adalah Allah tidak rida bila tidak rida tak dapat pahal tak dapat pahala tak dapat pahala pah, lah. macam tak dapat pahala masuk nerakalah lah. wal iyadibah ya. alif Sin, Ain, Ba, Alif, Alif itu Ulfa. Sabar-sabar berzikir dengan La, Ilaha Illallah, Walla na'budu illa Iyaumu'khtina lahudnid, Walaukariha alkabirun. Allah beri ulfah Ulfah itu jina. Nah, ya. ha, sebab itu orang yang jina mengaji, orang yang jina datang bercerai. Banyak ni aja lah. Yang lain itu li. Liar. Bila dibagi agama liar, dibagi ibadah liar, macam tu. Belum tahun pun belum jinak betul betul, masih liar lagi. Datang surau, datang masjid, semayang berjamaah, orang dah hajar, baru sampai. Tehgi hegi, tehgi hegi, bertahun-tahun macam tu. Tapi pergi pejabat cepat, pergi kilang cepat, ya. Pergi balai cepat bila nak pergi ibadah lawan siapa lang? lambat tadi saya pulak yang jauh nomor satu datang sini tuan-tuan yang dekat duduk dalam taman kenari orang dah hajat baru sampai ala nak sampai bila perangai buruk tu macam tu tak berubah-ubah tak berubah-ubah tak berubah-ubah astagfirullahaladzim Telinga apa mengajar itu? Mengaji tak boleh amal, ya? belajar tapi kurang ajar. Buat apa macam tu? Astaghfirullahaladzim. Ah, ha, begini ramai orang kampung, ha -ha, taman kenari, ya. Hanya pula orang dah dahadian dua orang aja. Astaghfirullahaladzim. Sedihlah sedih tuan-tuan, sebab itu saya tak boleh duduk kampung macam ni, saya tak boleh bukan kampung sini saja kampung mana-mana pun macam itulah dengan sembahyang ni tak ambil berat ya. sebab itu Nabi dipanggil ke langit untuk menerima sembah sembahyang berarti sembahyang nomor dua dalam rukun Islam jadi nomor dua tu maknanya kena ambil berat Astagfirullahaladzim Saya dah seru daripada dulu Datang awal datang awal. Siapa menunggu semayang Diampunkan dosa oleh Allah Ini semayang tunggu kita. Semayang tunggu kita Bukan kita tunggu semayang Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur Bas tunggu kita ke tiga Kita tunggu bas nah, Kita tunggu bas Kenapa semayang tunggu kita? Kita tak boleh tunggu semayang. Nah, ilah, ilah, ilah. Nak mengaji macam mana lagi? Nak dakwah kuliah macam mana lagi? Telinga nak dikorek dengan apa lagi? Tak boleh berubah? Astagfirullah lagi. Sekali air berubah. Sekali pasir berubah. Sekali mengaji berubah. Dua kali mengaji lagi berubah. Macam itulah. Ini tak berubah-ubah. Itu bukan pasir tu Batu Kepala bah Kepala bah tu Astagfirullahaladzim Tak ada yang kepala orang lah Semua kepala bah Semua kepala bah tu Ya Allah, Allah. Sedih Nah ha, tu yang kadang-kadang saya nak berhenti juga Ngajar di sini ni Sebab yang kita tu orang kepala bah Kepala batu. tu Ha bukan batu. Ha, macam tu kalau batu. tu ha. Batu kita cakap dengan batu Dia buat tak tahu aja. Hei batu Datang semayang jamaah Dia pun tak tahu Hei batu Datang cepat Dia pun tak tahu Batu Kita bukan batu Cuma kepala macam, macam batu Macam batu Macam Berubahlah Berubahlah Berubahlah Itulah mengaji macam tu ya. Nun Nikmat Ha Sape-sape yang berzikir dengan La ilaha illallah walanak budu illa iya ummu sina lahudin walau karihal qadirun, ada rasa nikmat dengan iman, dengan Islam, dengan tohpat, dengan ibadah, dengan amal soleh, rasa nikmat. Macam nabi dan sahabat-sahabat nabi bawa sembah nikmat, bawa saudara nikmat, bawa berdakwah nikmat, dakwah berperang nik nikmat, semua nikmat sedap. Kita mengaji ni pun tak sedar. Tak sampai satu jam. Dah banyak yang tidur. Banyak yang buka mulut. Baru setengah jam. Kalau mulut dia kecil tak apa. Mulut besar-besar. Kalah gua musang Takut saya dibuatnya. Takut apa juga kita ni tak nikmat bawa sedekah, tak nikmat bawa duduk surau, duduk masjid tak nikmat tu yang datang lambat, balik je ce. balik cepat tu pun duduk dekat pintu dekat tangga, dia kata senang ba? senang balik kalau depan-depan ni susah nak balik orang nampak, tapi kalau di belakang-belakang ni senang balik sedap aku tunggu, tak sedap aku cap. cabutlah Ha -ha, mengaji ni memang tak sedap kan, kan? mana ada mengaji sedap jadi kalau nak dapat nikmat ya apa juga, belajar ke, mengajar ke, semayang ke, berzikir ke, baca Qur'an ke, sadaqah ke, duduk di masjid ke, ha, zikirlah. La ilaha illallah wa la na'bulu illa iya'u muhalisina lahuddin wa lau karihal kafirun. Dah dapat seribu, baca doa. Allahumma bariklana fi saban wa balighna ramadhan. Allahumma bariklah na fi Sya'ban wa barilah Ramadhan. Allahumma bariklah na fi Sya'ban wa barilah na Ramadhan. Berkat sepanjang bulan Sya'ban sampai kepada bulan Ramadhan. InsyaAllah sampai Ramadhan. Tuan-tuan mula minta lagi, sebab itu minta lah. kerana ada masa lagi bulan Saban beberapa hari. Eh? Mari sama-sama kita mengaji dengan kitab Darussamin muka surat 20 baris yang ke-9 daripada bawah. Bismillahirrahmanirrahim dan kerana inilah pula Tadkala mengarang Ibnul Qayyim pada ilmu Usuluddin seorang ulama' yang bernama Ibnul Qayyim dia mengarang kitab Tauhid kitab Usuluddin seratus jamal membawa dia seratus unta bawa kitab yang dikarang oleh Ibn al -Qaim. Banyaklah Sampai 100 unta bawa Dan dibawa kepada Sultan eh? Kitab yang dikarang oleh Ibn al itu Dihadapkan kepada Sultan Dulu kebanyakan Sultan-Sultan ikut Ulama' Sekarang ni ulama ikut sul ikut sultan. Itu yang rosak agama. Apa tu din salatah? Kata Nabi rosak agama itu sebab tiga. Yang pertama, ulamaannya jahat. Yang kedua, pemerintahnya pun jahat. Yang ketiga, orang zahirnya pun jahat. Kalau dah tiga golongan ni jahat, rosaklah agama sebab ketiga-tiga ini merosak agama dan mengiringkan beberapa ulama' sertanya diiringi oleh beberapa ulama' membawa kitab yang dikarang oleh Ibn Lukaim kepada Sultan maka bertanya seorang perempuan orang perempuan nampak ada seratus titik pinta Membawa kitab Yang digarang oleh Ibnu Lukaim Dan diiring oleh beberapa ulama Ini menerangkan zaman dulu Banyak ular Banyak ulama. Sekarang ni Banyak ular dalam semak Ulama dah tak ada Malam ular dalam semak kan Dia lapar Ular ni lapar Sebab itu dia kira Periuk nasi Periuk, nasi. periuk nasi Aja itu lelah dalam semak. Bukan dia kira ugama. Agama tak jalan tak apa. asal perut dia kenang. Ia dah tahu ia akan dia. Orang berbuat tadi tak tahu. Maka itu dia bertanya. Maka dihabarkan orang akan dia... Orang pun ceritalah bahawa yang dibawa ni ialah kitab yang dikaram oleh Ibu Luqayim. Maka berkata perempuan itu, adakah pada Allah itu syak? Ada Allah itu ada tah ragu? Pada Allah itu adakah syak? Adakah ragu? Maksudnya separuh ragu syak itu separuh ragu Zan itu sedikit ragu waham itu banyak ragu langsung orang perempuan itu bertanya pada Allah itu adakah syak ya? adakah separuh ragu maka kata Ibnul Qayyim yang mengarang kitab tadi itu yang dibawa oleh seratus fikir punta tiada syak bagi Allah tak ada ragu tetapi barangkali kedatangan Subhat. Nah, dalam pada pada Allah itu tidak ada ragu ya. tetapi ada kedatangan subhat kedatangan yang menyerupakan Allah itu dengan makhluk subhat nah, dulu saya ada cerita di mana seorang ahli bid'ah. Ah dia bertanya kepada Imam Hanafi dengan pertanyaan yang subhat. Yaitu kata ahli bid'ah itu kepada kata ahli subhat itu, ya. Kamu kata kepada kamu kata Allah itu ada. Kalau ada di mana? Ha, ada. di mana itu pertanyaan subhat. Apabila dia ditanya Allah itu di mana Berarti Allah itu ada, tem, ada tempat Maka disabihkan, diserupakan Allah itu dengan makhluk Allah pun ada tempat, makhluk pun ada tempat Jadi makhluk ada tempat, Allah pun ada tempat Disabihkan, diserupakan Allah Ta'ala itu dengan makhluk Dan makhluk itu diserupakan dengan Allah Itu yang dikatakan ya ada Ada suhhat ya. Maka menolakkan dia dengan kitab ini. Ha, ya? Ada suhhat pada Allah itu ditolak dengan kitab yang dikarang oleh Ibnu al yang dibawa oleh seratus tikur kunja. Maka berkata perempuan itu, ya tiap-tiap orang yang membantahi pada Allah Subhanahu wa taala mesti aku cucukkan dua matanya dengan anak jariku ini. 1 perempuan yang iman cukup kuat. Siapa yang membantah pada Allah Taala, ya? Ha. Artinya siapa-siapa yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluk subhat itu ...aku cucuk dengan dua jari dagingku ini. Ha, kuat betul, ya. Cuma ha, orang perempuan itu, ya. Sampai dia berani tutup kepada orang yang menyerupakan Allah dengan makhluk, menyerupakan makhluk dengan Allah. Sekarang ni bukan menyerupakan lagi. Sudah melebihkan makhluk dari Allah. Allah, makhluk lebih berkuasa daripada Allah, makhluk lebih pandai daripada Allah. Itu bukan membantah lagi Itu dah melawan tu Dah menolak tu nama tu Menolak Allah menerima mah Menerima mah ha, Sebab Dah tak ada orang berani macam perempuan tu Haa ya? Zaman sekarang ni Tak usahkan orang perempuan Orang laki-laki pun dah tak ada yang berani Tak ada yang berani Macam tu sebab itu manusia makin memegangkan bahawa Allah Ta'ala itu subhan menyerupai dengan makhluk. Dan makhluk menyerupai bagi Allah. Tapi sekarang ni bukan saja menyerupai, malahan sudah melebihkan makhluk daripada Allah. Allah tidak dituhankan, yang dituhankan ialah mah, makhluk. Wal Sebab itu perintah Allah sampai kiamat tidak boleh ditegakkan. ya. Ha. apabila lagi cuma merdeka 50 tahun sebab orang-orang semua sudah ya melebihkan makhluk daripada al daripada Allah kuasa Allah tak lebih yang lebih kuasa orang ya. kuat orang lebih daripada kuat Allah sebab itu kita takut kepada orang lebih daripada takutkan al Allah, Allah. Ha. siapapun orangnya Tambah-tambah sekarang ni orang yang jadi imam, imam masjid, imam-imam surau kebanyakannya takut orang, tidak takut Allah. Tidak takut Allah. Mengikut kaidah ilmu tauhid, takutkan orang lebih daripada takutkan Allah, syirik. Syirik itu tidak tauhid. Tidak tauhid itu kafir. Wal iadu billah yeah. Embah pula sekarang ni ya, ya, Yang dikira sah Yang dikira betul Ialah imam-imam yang dilantik oleh pejabat ugama Imam-imam yang ada Ilmu yang dilantik Penduduk kampung Maka disingkirkan Wala'iyahzubillah Sedang yang dilantik oleh pejabat ugama itu Kadang-kadang orang tu pun tak pernah Pergi masjid, tak pernah pergi curau Cuma kuat dalam politik Maka dilantik oleh pejabat ugama Sebagai imam masjid Ha, itu langsung penduduk kampung menolak. Apabila ha, penduduk kampung menolak, maka pejabat ugama menganggap bahawa penduduk-penduduk di situ ekstremis. Melampau. Ha. Yang melampau dia. Orang tak pernah semayang, orang tak pernah pergi masjid dilantik pula dilantik jadi, dilantik jadi imam kita pun tak kenal orang tu tiba-tiba muncul nama dia inilah imam yang dilantik oleh jabatan agama yang direstu oleh wakil rakyat astagfirullahaladzim maka wujud itu sifat napsiah ha. menerangkan sifat wujud Allah SWT jadi wujud sifat Nafsiyah Kerana sifat Allah Ta'ala ini banyak bahagi Nafsiyah, Salbiah, Ma'ani, Ma'nawi ma Jadi sifat wujud itu termasuk di dalam sifat Nafsiyah Cakap Arab, cakap Melayunya sendirian Wujud Allah itu sendirian Menerangkan dia sajalah Tuhan lain tak boleh mengaku jadi Tuhan lain tidak boleh kita Tuhankan sebab selain daripada Allah wujudnya tidak ada ketuhanan yang ada sifat ketuhanan wujudnya kenyalah baik itu dikatakan nafsiah, dia saja Tuhan Jangan nak ngaku jadi Tuhan. Jangan kita nak tuhankan selain daripada Allah. Sebab itu disuruh kita berfikir, la illallah, la ilallah, la illallah, la ilallah, la illallah, la ilallah, la illallah, la ilallah, untuk mentasdikkan dalam hati Allah Taala itu sendirian. Dia saja tu, dia saja tuhan. Macam-macam. Yang lain itu adalah makhluk. Macam-macam. Jangan bertuhankan selain Allah. Lagi subutia, natsiah. Lagi subutia, lagi tetap, tetap ada, mesti ada, tentu ada, wajib ada. Tak boleh tidak, mesti ada. Itu nama subuti subutia. Nah itu jangan berganjak pegangan kita etiket kita jangan berganjak jangan ada ragu jangan ada sedikit ragu jangan ada banyak ragu tentang wujud Allah itu kita pegang subut ya sehingga terasa dalam matilah Aha, macam tu terasa dalam mati yang Allah itu a ah? ada <San> macam tu kita duduk Allah ada kita jalan Allah ada kita di rumah Allah ada kita dalam kenderaan Allah ada sampai terasa itu nama dia subutiah nah subutiah ada orang yang diletakkan sebagai subutiah bukan Allah duit duit terasa hilangnya duit Terasa adanya duit macam itu. Terasa dapatnya duit Aha, Itu subutiah dengan duit lah Sampai terasa dalam hati Macam mana? Kalau duit hilang Ada terasa, ada terasa ke? Ataupun tak ada apa-apa dalam hati Kalau seringgit tak apa lah. Cuba hilang seribu Ada rasa apa-apa tak? Ah, itu nama subutiah pegangan kita, duit mesti ada kalau tak ada duit, susah kita ada duit senang kita, ha, macam tu, itu nama sumber tiah ya. kalau dengan Allah, boleh macam tu. ada Allah senang selamat tak ada Allah, susah kita ha, setelah itu, langsung ada mentoati Allah, selamat tak ada mentoati Allah su susah Ha, sampai kepada akibah yang macam tu lah Sekarang kita ada Menta'ati Allah pun tak ada rasa apa-apa Ada rasa seronok Kita semayang tu ada rasa seronok Kita pergi surau, pergi masjid, Ada rasa seronok Kita mengaji ni ada rasa seronok Ada rasa sedap ha. Kalau tak ada apa-apa, tak ada apa-apa Belum sampai kepada Allah itu sumutiah Bila kita buat yang Allah ta'ala tegah, Allah tak suka, Allah larang Allah murka. Terasa marah Allah kepada, dah marah Allah, dah benci Allah, dah murka Allah. Itu subutiah. Kalau tak ada apa, tak ada apa, tak ada apa biasa aja. Sedang hilang duit ada rasa dalam hati belum subutiah. Kita punya etiket belum subutiah terhadap Allah wajib bersifat Wujud Ah macam tu. Tu Muslimin tak mukimah bab itu disuruh kita banyak menyebut Allah banyak manyebut Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah maksudnya Allah wujud Allah wujud Allah wujud Allah wujud Allah wujud Allah wujud Ah ha, kalau sampai 1200 dalam hati Allah ada Allah ada Allah ada Allah ada Allah ada ha. Kita tak penting. Allah ada tu tak penting. Yang penting duit ah? Duit ada. Rupanya <tuh>, selama ini percaya Allah ada pada kauli saja. Tak sampai pada kawli kita. Dengan wujud itu... Ya, Tiada disifatkan dengan wujud itu ya, pada khurid. Sifat wujud Allah subhanahu wa ta'ala itu ya, tak ada pada khurid. Pada mata kepala tak, nam, tak nampak Allah sa'ala itu ya, wajib ada. Tapi kita tak pernah jumpa, tak pernah nampak. Sebab tidak mawujud pada khurid. Begitulah iman orang-orang yang beriman kepada Allah memade dengan hati percaya Allah ada tak payah mata kepala enam nampak orang kafir tak orang kafir ya selagi tak nampak dengan mata kepala dia tak percaya dia tak percaya sebab itu mereka nak percaya Allah taala itu ada. Maka digambar-gambarkan Dirupa-rupakan oleh kepala otak dia Allah Ta'ala itu Begian-begian-begian Kalau orang Hindu aa, Macam berhala itulah Kalau orang Cina Macam topekong itulah Matanya terliak bibirnya tebal ya? aa, Macam tu. Langsung Dia minta Berperantaraan Dengan berhala-berhala itulah Haa lama kelamaan menyerap kepada kepercayaan kita oleh kerana kita tak nampak Allah maka itulah kita tak takut kepada Allah langsung kita takut kepada yang kita nampak. yang kita nampak yang kita nampak orang maka kita, kita takut kepada orang orang yang kita nampak pokok besar langsung kita takut pokok besar jadi serupalah Ektikot orang kapil dengan Ektikot orang islam Yang ha, Imannya serupa dengan orang-orang kapil Sebab itu Kita Tak takut dengan Allah Sebab tak nampak Tapi dengan yang kita nampak dengan mata kepala Kita pula takut Kita pula gerun Seumpama undang-undang Allah Dengan undang-undang orang Kita tak sembahyang Dalam mati tak apa, -apa. Kita tak bawa lesen. Macam mana? Dalam mati ada apa-apa tak? Tak bawa lesen kereta, tak bawa lesen mutu, mana lebih takut? Tak semayang dengan tak ada lesen. Dalam mati kita, mana yang kita takut? Tak ada lesen ke tak semayang? Kalau kata tak semayang, pembohonglah banyak orang tak ada lesen tu pun dah takun kadang-kadang yang menanya tu pun tak ada lesen tak ada lesen mana lesen tuan Haji lesen kau mana kau tanya-tanya orang lesen kau mana ha, tunjuk lu lesen kau saya ada lesen ni eh. lesen kau mana ah ha, tak ada lesen dah tu tak ada lesen pula nak tanya lesen orang tu ha, Saya tak boleh lah nak tunjuk lesen Sebab kau tak ada lesen Ah, ha, tu muslimin dan muslimat Kadang yang menanya tu pun tak ada lesen Macam tu Ada polis pencin? Ada? Ha. ha? Macam tu lah Dia gertak-gertak orang Dia pun tak ada lesen Macam Seperti kudrat Wujud pun Tiada maujud pada hari Kudrat pun Tak ada maujud eh, Seperti kudrat Kudrat maujud pada hari Mata kepala nampak Mata kepala nampak Kuasa Allah tu Kuasa mengadakan Kuasa mentiadakan Mata kepala nampak Budak itu lahir <tuh> Kuasa siapa? Kuasa Allah. Budak yang lahir itu mati. Kuasa Allah. Masya-Allah. Mata kepala boleh nampak. Sifat kudrat Allah Subhanahu wa taala itu mata kepala boleh nampak. Tapi sifat wujud kita tak boleh nampak. Mata kepala tak nampak. Ya. Dan tiada pula disifatkan dengan makdum pada dihen. Yeah. Dalam pada mata kepala tak nampak. Maka dihen kita, hati kita tidak boleh mengatakan makdum. Itu wujud Allah. Nak katakan ada, tak ada. Nak katakan tak ada, ha? Ada. Ha, itu nama luar biasa. Ha. Kalau tak ada, tak adalah. Kalau ada, adalah. Tetapi bagi Allah, nak katakan tak ada, ha? Ada nak katakan ada tak tak. Atuk ha, oleh kerana hati kita tetap mengatakan ada Allah Taala, walaupun mata kepala tak nampak maka oleh kerana hati yang percaya Allah Taala wajib ada tetap ada tentu ada mesti ada maka hendaklah diberi dzikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. Allah Allah Allah Allah Allah Dalam rumah kita itu ada orang berzikir macam-macam. Ini satu rumah tak ada langsung yang nyebut Allah. Tak ada eh, suara televisi, na dia, ho ho ho ho hu, bang bang hu, bang bang ho ho ho rumah pak aji macam tu, rumah ustaz macam tu, rumah pak imam macam tu, rumah tuan guru macam tu, ho ho ho ho itu dzikir setan namanya itu setan yang berdzikir, sebab itu satu rumah satu keluarga tidak boleh, ya. Sikut Allah Allah ada ha, asal yang Percaya Allah ada itu hati Dalam pada mata kepala tanam Hati percaya Maka hati itulah diberi fikir Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah, Allah. Allah. Astagfirullahaladzim Ya Lalai betul kita. Cui betul kita. Malas betul kita mengingati Allah. Ah. Ha, yang Allah Taala tidak ingat kita sebab kita tak ingat dia macam tu. Seperti sifat salbia. Ya. Sifat salbia, ada berapa tuan-tuan? Sipat salbiah ada berapa? Ini belajar bulu kasar ni dapat ujung pangkal lesap ni. Sipat salbiah ada berapa? Astagfirullahaladzim macam ni ramai tak ada seorang pun yang dapat. Kita dah belajar bulu kasar dapat ujung pangkal, pangkal lesap. Ada lima. Haa hidam baqa ya. muhalabatul hawadith kamu taala binati wahdaniyah Kerana ia daripada jumlah ahwal jumlah keadaan ya Jadi ya, sifat salbiah yang lima tadi tu ya eh? baqa' kidam si, baqa' muhalafatul hawadis yang mutala bi nafsi wahdaniyah eh? ya wujud pada zihin aja wujud pada zihin Allah taala tetap kidam Allah taala tetap kekal Allah taala tetap Bercalahan dengan segala yang baru. Allah Taala tetap berdiri dengan sendiri. Allah Taala tetap asal azat, asal sifat, asal ya? Mata kepala tak nampak, tapi mata hati percaya begitu. Atas kaul yang berkata dengan dia yaitu Kata Imam Pahrul Raji ya. Ya. Yang berpendapat macam itu Ialah Ulama Tauhid yang bernama Imam Pahrul Raji ya. Makna sifat nafsya itu Nafsya-nafsya itu apa makna Al-halul <sa> wajibu Lizzati <plastics> Ma'da matizzatu ghairamu'allilatin bi'illatin iaitu hal yang wajib mesti tetap bagi zat selama ada zat itu ya. oh. tiada dikeranakan dengan suatu kerana jadi wujud itu selama ada zat Maka zat Allah Ta'ala itu selama-lamanya ada Maka dengan sendiri wujud itu selama-lamanya tetap pada zat Allah Ta'ala nah, Tak ada macam kita ni ya. Tidak ada bagi kita wujud yang selama-lamanya -lama, selama Dan wujud Allah Ta'ala itu tidak dikeranakan dengan suatu kerana. Ada alam Dia ada Tak ada alam Dia pun tak ada ha. Tidak dikerana-keranakan dengan suatu kerana Macam kita ni ada kerana-kerana Ada kerana Mak bapak ha. Baru kita ada Kadang-kadang mak bapa ada Kita pun tak boleh ha. Tak boleh ada ha. Sebab kita ni wujudnya adalah Tidak wajib tetapi apabila sudah ditakluk oleh qudrat dan iradat Allah maka wujud kita itu jadi wajib kalau ya kalau ya tidak wajib ada ya maka Allah taala itu kelemahan dia sudah takluk mungkin itu tiba-tiba tak ada pula maka Menerangkan Allah Taala kelemahan, maka sebab itu apabila sudah ditakluk oleh kuat dan irodat maka ma mungkin itu atau makhluk itu wajib ada, macam kita sekarang ni dah, dah wajib adalah sebab sudah ditakluk oleh kuat dan ditakluk oleh irodat. Maka adalah wujud itu bukan Ainuzad. Bukan lain daripada atas. Ainuzad. Nak dikata Ainuzad. Macam ni, Ainuzad. Zat yang Ain. Zat yang boleh dilihat oleh mata kepala. Dalam pada bukan Ainuzad. Kita tak boleh kata, ya, bukan lain daripada ainuzad. Macam, tak pening kepala. Nak kata ain pun bukan, nak kata bukan ain pun bu, muka. Itu yang dikatakan nak dikatakan ada tak ada, nak katakan tak ada ah ha? ada. Ah ha, macam tu itu orang-orang yang mengimani yang luar biasa yaitu Allah taala itu luar biasa luar biasa maka orang itu akan diberi mukjizat yang luar biasa kalau dia rasul ya macam nabi diberi mukjizat yang luar biasa naik ke langit pula satu malam biasa ke luar biasa naik langit satu malam bagi lepasa balik sebelum terbit matahari biasa keluar biasa luar biasa orang lain nak naik ke langit bertahun-tahun itu pun tak sampai ke langit tak sampai mana-mana sebab angkasa luas tu macam-macam planet Nabi Muhammad sendiri pun nak naik ke langit tu ditanya oleh malaikat yang jaga langit. Siapa ni? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru dibuka bintulan ni. Ha. Ni yang naik Malaysia. Aha. Macam mana? Orang tak sembahyang pula tu yang naik tu. Mana ada orang naik angkasa lepas Semayang mana ada Amtrong yeah. yeah. Angkasa lepas Rusia Mana dia semayang Malaysia pun naik angkasa lepas Tak semayang Kalau dia kata semayang pun bohong lah Dia pakai alat-alat macam tu nak semayang di mana Nak ambil air semayang di mana yeah. Di angkasa lepas tu yeah. Orang tak boleh tinggal di situ. Yang ada dua orang aja. Satu Nabi Isa, satu Nabi Idris. Lain semua malaikat. Orang tak boleh tinggal. Itu kawasan malaikat. Kita nak cuba ceroboh pula. Siapa wani? Malaysia. Malaysia. <tuh>. Nabi Muhammad pun tak dibuka. Kalau dia tak kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat tak buka. Ini Malaysia. Ini Amerika. Tak buka. Sebab itu bukan sampai kelangit tu dah ke mana-mana. Angkasa lepas tu luas sangat. Macam-macam planet. lagi. <tuhlah> lah <ini. tuhlah> Diorang pergi naik angkasa lepas itu, ya bukan nak ambil apa Nabi Muhammad naik angkasa lepas ambil sembah mesti sembah supaya manusia semua menyembah Allah tidak menyembah yang lain daripada Allah siapa-siapa menyembah Allah dengan sebenar-benar sembah maka orang itu akan jadi orang yang baik orang yang benar orang yang betul macam ini. kita sembah ni tak betul Memanglah orang tengok kita semayang Allah seolah tengok tak semayang Tak semayang Banyak penipuan Allahu Akbar Mulut saja Allah Akbar Dalam mati bukan Allah Akbar Bukan Allah besar Dalam mati yang besar orang ber Orang besar Ada <tuh> nak? Nabi Muhammad tak Allahu Akbar Memang Allah besar Yang lain tak besar Sampai disuruh naik ke langit Dia tak bantah Dia taat to wa to'at Kita boleh Malam ni datang perintah Uzali bin Azbalah Kamu mesti naik ke langit Banyak tanya saya Nak naik apa Nabi Muhammad yang menjadi hamba kepada Allah, tak tanya. Dia pergi saja. santai dengan tak payah ada kenderaan. Hah. Ada? Kapal angkasa lepas Nabi ada? Percaya ke tak percaya? ni Nabi Muhammad niat ratu, percaya ke tak percaya? Percaya? Tapi tengok muka macam tak percaya. Ya? kalau perkara yang tak begitu logik boleh akal terima, boleh setuju sehingga kita beriman bahawa Nabi Muhammad benar-benar betul-betul naik ke langit kenapa yang lain tak boleh percaya Adalah Islam tu lagi logik lagi benar lagi jelas hukum-hukum Islam kenapa tak boleh percaya kita kata tak logik pula Orang berdina sebat serata-seratan. Tak logik. Orang sudah kahwin berdina. Rejam dengan batu sampai mati. Tak logik katanya. Langsung kita buat hukum sendiri. Yang menghukum itu pula orang Islam. Hukum yang dijalankannya bukan hukum Islam. hukum Hukumkah? Hukum kafir jadi hakim-hakim di Malaysia ni kalau mati tidak bertobat masuk neraka terutamanya hakim negara ketua hakim negara mula-mula masuk dia dulu setelah itu baru kodi-kodi dan mupti-mukti semua hakim kalau tidak bertobat dahulu sebelum daripada mati Masuk mereka, sebab mereka orang Islam tidak menjalankan hukum Islam. Mereka menjalankan hukum kah? Hukum kafir. Ha. Belum berbeza lagi. Ha. Saya berseru lah kepada semua hakim dalam negara Malaysia ni, tobat, tobat, tobatlah. Terus jadi hakim, tapi jalankan hukum Islam. Jangan jalankan hukum kah? Hukum kafir. Siapa menjalankan hukum kah? Kafir. Ridobil kupri, kuprol. Wamalam yahkum bima anjalallah. Faula ikahumul kabiru. Dan ayat yang lain, faula ikahumul zulim. Ayat yang lain, faula ikahumul fasikum. Kabir, zulim, ya, fasik. Masuk neraka. Masuk neraka. Ayat Quran kata menjelaskan macam tu. Ya, kesian hakim-hakim itu. Ya. Ha, namanya Hakim Muhammad ya. Ha, rupanya yang dijalankan bukan hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Wal iyad billah. Itu pun mereka tak mau juga. Saya bukan nak masuk surga saya nak masuk neraka astagfirullahaladzim kita dah ingatkan. Baliklah ke panggal jalan. Bertobatlah daripada kesalah kesalahan. Dia marah dengan kita. Ha -ha -ha. Dianggapnya kita ni menentang dia. Kita bukan nak masuk surga lah. Kita nak masuk neraka lah. Ha -ha. Astagfirullahalaihi. Alam kepala masuk neraka biar kekal selama-lamanya. Waliyah Azubillah. kata Imam Fahrur Radi. Adapun atas kata Imam Abi Hasan As'adi. Yang tadi itu kata Imam Fahrur Radi. Nak dikatakan aen wujud pun bukan, nak dikatakan bukan aen wujud pun bukan. Kemudian kata Abi Abi Hasan As'adi, bukan Ustaz As'adi. Betul ha, enggak? Nah, ya. Hanya orang tak asuk dengan Ustaz Ari ya? Sehingga mereka menganggap Ustaz Ari itu Bakal jadi Imam Mahath Imam Mahadi ya. Pernah pada satu ketika dulu Saya ditalipon oleh orang-orang Al-Fam Pukul 2 pagi Ustaz Baudali Kalau nak tengok Abu ya As Ari dekat bulan Keluarlah malam ni Tengok Abu ya As Ari ada di bu di bulan kita pun minatlah Tak pernah dengar cerita orang ada dekat bu Dekat bulan Tiba-tiba usaha sehari pula malam ni ada duduk dekat bu Duduk dekat bulan Kita pun keluar Satu darurat Orang lelaki-lelaki lah Bawa teropong Malam-malam Tak nampak pun Yalah memang tak ada nak nampak apa Memang tak ada langsung saya kata tak nampak Abu Ya'as hari di bulan orang arkam tu kata dengan saya barangkali ustaz ni tak ada abuan kata dia. tak ada bahagian ha, nampak wali Allah ada dekat bulan kata dia. tapi memang tak ada macam mana kamu ada kamu kata ada Itulah ustaz tak ada buah, tak ada bahagian. Langsung saya kata kepada bapa angkau, tak ada buah, tak ada bahagian. kepada bapa angkau. Orang satu kampung tengok memang tak nampak. pula. dia kata pula, ada juga, ada juga. Saya cakap kepada bapa angkau, langsung dia tak berani cakap. Masya Allah, ya. jadi kata Abu Hasan al-Asari iaitu wujud itu Ainul Mujud satu benda yang Ain boleh dinampak oleh mata kepala boleh mata kepala memang betul lah besok kita kalau masuk surga Allah memberi peluang kepada orang-orang yang masuk dalam surga itu melihat wajah dia melihat zat dia tapi kaitiatnya tak ada siapa yang tahu macam Nabi Muhammad waktu Mi'raj itu dia berjumpa kepada Allah, bercakap-cakap dengan Allah, dia nampaklah. Tapi Nabi Muhammad tak boleh cerita. Macam mana yang dia nampak itu? Tetapi Ainul Mau, Ainul Mawjud. Ha, ya, Ainul Mawjud. Tapi kaifiatnya tak boleh nak diceritakan. Sebab Allah Taala itu Mukhalafatuhu lil hawadith, lil hawadis, bersalahan bagi segala yang baru. Yaitu zat Maka dibilangkan sifat pada sebutan jual bukan pada hakikatnya. Maka dikatakan atas kaul ini oleh kerana wujud itu zat bukan sifat, maka Imam Abu Hasan Asy'ari mengatakan bahawa Allah Ta'ala itu Ainul Ma'au, Ainul Mawjud. Seperti yang dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, melihat wajah Allah pada ketika mihrap. Ada seorang wali Allah dia tak dapat melihat dengan mata kepala dia tetapi dia diberi mimpi oleh Allah Taala 99 kali melihat wajah Allah dalam mimpi. Jadi orang yang melihat dengan mata kepala sendiri masa hidup Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang lain tak ada. Ya. Nabi Idris ke Nabi Musa pun tak sempat tengok dah hancur ya. Dan apa ni seorang wali Allah dia diberi mimpi oleh Allah Taala melihat zat Allah Taala dalam mimpi. Orang tanya dia, bagaimana kau boleh bermimpi melihat zat Allah sampai 99 kali? Dia kata, saya membaca satu zikir.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 dia baca punya baca sampai dia mimpi seratus kali. Lepas itu dia minta mati. Ya Allah, cukuplah ya. Ada kepuasan dalam diri setelah aku menemui engkau dalam mimpi seratus kali. Matikan aku sudahlah. Jatuh terus mati. Nah, ini Orang-orang yang sudah beriman kepada Allah Mereka lebih baik mati Daripada hidup yang tidak memberi arti Macam kita ni Takut mat Takut mati Ada pernah minta mati nah, Sebab kita takut mati Kenapa takut mati Tidak bersedia untuk mati taubat belum lagi ibadah belum ada lagi ya ikut agama belum sempurna lagi maka sebab itu kita tidak mau mati dalam pada tidak mau mati kita menyambung dosa lagi menyambung maksiat lagi bukan menambah taat ah dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa cukuplah pengajian buat malam ni kita sambung bulan depan mungkin kita bertemu lagi dalam bulan Ramadan Bagaimana biasa, minggu yang keempat kita akan datang pada bulan Ramadan membuat tazkirah Ramadan Sebelum Muslimin dan Muslimat Balik Saya jemput datang ke Darul Ati pada satu hari bulan sembilan Pertama, kerana mendengar ceramah Ustaz Cedek Nur Yang kedua, kerana menyaksikan angkat nikah anak saya yang bungsu Berkahwin dengan seorang anak yatim Yang belajar di Syria Selama 5 tahun Sekarang ni balik cuti Untuk berkahwin dengan anak saya yang buntu Dan setelah daripada akad nikah Dia akan menyambung belajar lagi 5 tahun Supaya dia belajar 10 tahun Di Syria ya Jadi Tuan-tuan dihibut -tuan, datang pada Sabtu Hari bulan 9 Hari Sabtu Malamahat InsyaAllah InsyaAllah tak datang ya. Biasa macam itulah InsyaAllah Tapi tak datang Tak datang ha. Kemudian Saya ada tulis satu buku baru Yang tajuknya Risalah Jikir dan Doa ya. Dalam ni macam-macam Jikir Macam-macam Doa Walaupun kadang ada bersamaan ya. Dengan buku-buku yang sudah saya tulis Ya seumpama so, doa untuk dapat bermimpi Nabi Muhammad SAW saya ada tulis di sini ya. jadi kalau tuan-tuan nak beramal belilah buku ni ya. dan satu buku lagi yang belum belilah yang sudah beli tak payah beli amal sepanjang Ramadan daripada satu Ramadan sampai kepada 30 Ramadan dan malam hari raya kita nak beramal apa lepas maghrib sampai isat Bisa sampai malam Malam sampai subuh Subuh sampai zuhur Zuhur sampai asar Asar sampai maghrib Ada ibadah-ibadah yang tertentu Dan saya ada kepilkan gambaran Darul Atik Inilah Darul Atik lebih kurang macam inilah Jadi orang-orang yang belum pernah pergi Darul Atik Boleh tengok gambar Darul Atik pada buku ini kalau tuan-tuan beli buku ni, bermakna tuan-tuan berkongsi dengan saya untuk membantu anak yatim berbuka puasa dan bersahur supaya sedap sikit. Selalu mereka tak sedap. Tuan-tuan selalu makan sedap. Buka pun sedap, sahur pun sedap. Tapi anak yatim maklumlah duit tak cukup. Cuma makan keram, makan telur, makan keram, makan telur saja. Tuan-tuan, ya. ha, semua di dimakan. Ya. Ha, ayam, hudang, soto, ikan masin, ikan basah, ikan gulai, ikan rendam, amui sedapnya. Ya. Minum pun macam tu Semua tuan-tuan minum. Air soya, air tebu, air kelapa. Ya. Ha, tolak air kencing. Ya jadi budak-budak ni cuma minum air sirap jadi kalau Tonton tuan, tuan beli buku ni tak mau beli pun beli juga ya? supaya dapat menolong mereka di samping itu Tonton ambil risalah ni Mikir Takban yang kita baca sama-sama tadi dan doanya sekali serta ada satu doa yang tidak dibaca pada awal Ramadan jadi awal Ramadan yang pertama itu tidaklah dibaca sebelum Maghrib Allah selupa selepas maghrib pembuli selepas isyak pembuli Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman was salamati wal islam rabbi wa rabbukallah siapa-siapa baca macam tu Allah taala istihar kepada penduduk langit Hey, sekalian para malaikatku, saksi oleh kamu bahwa hamba-Ku itu sudah Kuampuni dosanya seperti kanak-kanak yang baru lahir. Ha, jadi dulu-dulu tak pernah baca, tahun ni bacalah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahumma ahillahu bil amni wal iman wasalamati wal islam rabbi wa rabbukallah jadi tuan-tuan ambil ni derma lebih sikit biasa seringgit malam ni sepuluh ringgit macam ni boleh inkan apa ya sedekah lah 10, 20, 30, 40, 50, 50. Supaya menjadi amal jariah Budak-budak itu buka puasa Budak-budak itu bersahur Sebab mereka sudah bertaubat dari dosa dan maksiat Semua ibadah dibuat Zikir, baca Quran, solat tahajud Ya, Sampai solat tahajud itu Siapa-siapa tidak tahajud Didenda 2 ringgit Tiap-tiap malam siapa tak bangun tahajud Denda 2 ringgit Kalau tak sembahyang jamaah subuh Denda 1 ringgit ha, Di sana macam tu lah Baik itu semua orang tahajud Semua orang sembahyang jamaah Kalau tak jamaah, tak tahajud Kena 3 ringgit ha, Kalau tak percaya, tu, cuba tidur sana ya? Kalau tak kena nanti, kalau tak tahajud. Haa, <laughs> macam itu. Ya. Jadi, Alhamdulillah, tuan-tuan pula bagi makan, bagi minum dengan tuan-tuan sedekah jermah itu. Maka dengan sendiri menjadi amal jariah kepada tuan-tuan dan perempuan semua. Mudah-mudahan, panjang umur saya, panjang umur tuan-tuan, sehat badan saya, sehat badan tuan-tuan bertemu lagi pada bulan Ramadan. insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Wa ala alihi wa sadi ajma'in Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim Dirahmatika nasta'i Sempena majlis ilmu yang berkat Lemah kami kuatkanlah Malas kami rajimkanlah Lalaik kami ingatkalah Suwai kami sadarkanlah Dosa kami ampunilah Salah kami maaf kalah. Sakit kami sembuh kalah. Sempit kami lapang kalah. Masalah kami selesaik kalah. Urusan kami mudah kalah. Pilihlah kami Ya Allah Jadi hamba-Mu yang saleh, Jadi hamba-Mu yang tu'at Jadi hamba-Mu yang taqwa Jadi hamba-Mu yang berilmu Jadi hamba-Mu yang beramal Jadi hamba-Mu yang bertaubat Dari dosa dan maksiat Sebelum daripada kami mati Rabbana atina Fi dunia hasanah Wa fil akhirati hasanah Wa kina azabana Ya Rabbina Ajirna minhu Ya Allah Ya Rabbil Nar Ajirna Minhu Ya Rahman Ya Rabbil Nar Ajirna Minhu Ya Rahim Bismillahirrahmanirrahim Wa Salamu Ala Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Wa Ala Malaikatillah Wa La Hawla Wa La Quwata Billah Adada Kuli Harfin Utiba Abada Abirin Wa Dahra Dairin Ya Arhamar Rahimin Wa Rabbil Alamin Takabbal Allah Bilkum Inna Wa Alikum Takabbal dia ya, cari begitu juga tuan-tuan belilah barang-barang yang kita jual di sana.